Велика небезпека чатує на весь край ваш Страшніше от Чорнобильської Але той, хто нині чує мене Піде, куди його покликано І стерегтиме ключі От семи лих Замкнених у глибоких шарах земних Звичайно Треба бути несповна розуму Аби лежачи на дивані з карельської берези Подумати, що відомо на весь світ Пророчиться, мовить про тебе І звертається до тебе Але я подумав більш того, певен був. У автобусі сиділо трійко хлопців і молодиця. Вони дивилися на мене з подивом. Молодиця не стрималася, запитала. «Ви що, чоловіче, на північний полю зібралися? Чи зимуватимете на рибалці?» «Може, і зимуватиму», – буркнув я невельми зичливо, вмощуючись на задньому сидінні. А молодиця стиха казала до хлопців. «Мабуть, із заключення. Усіх хворок тепер амністують. Бідні ми будемо, ой, бідні, По головах ходитимуть. Я промовчав. Уже я опускався у свою самотність, Як у криницю. Між верхніх цямрин Наді мною ще бовеніло світло. Але воно усе віддалялося. На шляху до повної самотності Мене ще чекала розмова З Іваном Івановичем. Про всяк випадок, Я запасся грішми, знявши з ощадної книжки усе, що там було. Можливо, Іван Іванович захоче мати з оренди своєї землянки зиск. Можливо, він належить до людей, що, як казала моя мати, по великій нужді сходять і озираються. А чи не можна з того щось мати? Залишок грошей на хліб, воду і повітря. На якийсь час, а потім навчуся жити святим духом, як істинний схимник. Я ніколи не втрачав здатності Підсміюватися над собою Тепер це дратує балерину Уже ось тут В аеропорту Очікуючи на літак Я жартома кажу, що незабаром Душа моя залишить оцю коробку Оцього глека із кісток та м'яса Що його звуть Робінзоном І повернеться на острів На моє безлюддя І стерегтиме те, що їй доручено стерегти І коли я так кажу у глибині виразних очей балерини спалахує щось недобре, щось справді відьомське. Балерина, як і всі ми, запрограмована. Ким? Навіщо? Можливо, мій чорний гумор руйнує закладену в неї програму. А можливо, ми самі вимережуємо легенду навколо речей, які насправді надзвичайно прості, підлягають суто земним законам і таємнича аура, Лише плід нашої розборханої уяви Я зійшов з автобуса у центрі Жолудівки Не зійшов, а випалз, як ведмідь із барлогу Я ніс на собі усе, що мав, а в собі душу свою Я усе ще наївно вірю, що душа моя належить мені і тільки мені Поправивши на плечах лямки рюкзака Поплуганився у бік пам'ятного ще з минулої осені двору Отхиливши важку, оббиту бляхою хвіртку, побачив господиню, що чистила на ганку картоплю. Вона була запнута у чорну хустку. Доброго дня, привітався Іван Іванович удома. Удома, удома. Уже сорок днів сьогодні, як удома. На тім світі, де й ми усі домуватимемо. Жінка поклала ножа на край чавунця і витерла ріжком хустки змокрілі очі. «Як?» – аж сколотнувся я, ніби ріднішою для мене людиною не було ніколи. Рибалив він по той бік Дніпра, а Крига, самі знаєте, як крига наприкінці зими. Так кажуть, бо знайшли його у березні, під Кригою. Але я знаю, що усе це вона поробила. Бо Іванко, ще як був живий, усе казав, «Зживе вона мене із цього світу». Як не горілочкою, то рибалочкою, або ще чим. Сильно я їй і хазяям її рогатим на мозоль наступаю. «Хто це вона?» – ледве спромігся я запитати. «Вона ж – відьма». «Яка відьма?» «Та балерина ж». Так я вперше почув це ім'я. Точніше, прізвисько – сільське, що приліпилося до Таїси аж ніби другим іменем стало. Вимовивши його, жінка тричі перехрестилася. Здавалося, проїхавши трохи електричкою та автобусом, я втрапив до середньовіччя. Колись я цікавився історією іспанської інквізиції, прочитав, томів з десяток. Було шкода прекрасних відьом, яких замучували у катівнях і спалювали на вогнищах. Але ніколи я не сприймав їх як реальність. Це було щось із балетристики, фантастичної Породження хворобливої людської уяви І тільки І ви, чоловіче, якщо в тій проклятущій землянці житимете Вух не опускайте, бо вона і до вас ключик підбиратиме Як не той, то інший, згадаєте мене А звідки ви знаєте, що я хочу в землянці поселитися? Здивувався «Такого ж, як не вас, я піджидаю. Картопелько ось чищу, сороковини треба ж людей отбудь, а ключ від землянки коло мене. Ось ось, думаю, людинка, про яку Іванко казав, хвіртко отшинить. Аж так і є. Минулої ночі наснився мені Іван Іванович у маршальському мундирі, наче сталі на портреті, і каже до мене, «Завтра гість до тебе прийде, прийми його як рідного». Бо ця людина од усіх нас, сірих, достойніша Йому доручено стерегти І віддай ключа йому, якого я, коли на рибалку йшов На сволоку коморі повісив Що стерегти? У голові мені туманіло А про це лише він, покійник, знав А може, і він не знав до ладу Бо як починали я із нього нерви сотати за теє Що в землянці пропадає то він одказував завжди, що у землянці на пагорбах пропадає, бо стерегти йому доручено. Хто б се тобі, старому п'яниці, доручав, і що там стерегти, вітри й тумани? Розізлюся було. Він більше одмовчувався, а одного разу тяжко так зітхнув. Твоя правда, бо й сам гаразд не відаю, що стережу й ким доручено, але мушу то, може, ви хоч поснідаєте і чарочку пригубити на спомин душі покійного?» Я мовчки похитав головою, узяв ключа з рук жінки, вдячно кивнув і похилитав вуличкою. Уже наближався до Дніпра, коли уявив Івана Івановича у маршальському мундирі. І розсміявся, майже весело. Звичайно, сільські забобони, народ темний, був таким і залишився. А в прозірливості Івану Івановичу не відмовиш. Відчув з настрою мого щорано чи пізно, а шукатиму пристанище у його землянці. Утікши з міського базару на безлюддя. Світ ловив мене, але не спіймав. Напишу на дверях землянки словами сковороди. Не я перший, не я останній. Знову настають часи Робінзоню. Нічого нового під небесами нема. Такого, чому небо, побачивши, здивувалося б І усіми з нашими пристрастями та мудруваннями Лише слизь, гнилизна, хворобливий наліт На поверхні кам'яної брили Яка невідомо навіщо крутиться довкола іншої брили Розжареної до сліпучого блиску. Розділ другий Я обминув цегельню, тримаючись берега Не хотів, аби мене опізнав хтось із тих з ким я минулої осені хоронив пам'ятник вождю. Можливо, Валерія мене розшукуватиме, бодай для годиться. Все ж зникла людина, з якою разом прожито чверть століття. Можливо, в газетах з'являться мої портрети. Пішов з дому і не повернувся. Ще один, кого вкрало НЛО. Знайдеться зичливець, який повідомить до міліції, Востанє бачили там і там. Я ж хотів зникнути з удорілого людського Стовковиська безслідно назавжди утекти з людської отари хворої на сказ. Цілком ймовірно, що я перебільшую, і не така вже вона й хвора, ця отара. Не хвора, а в дорозі від маніакального зосередження на ідеї земного раю та справедливого суспільства до усвідомлення. Що справедливості та рівності між людей Ніколи не було і не буде Людина людині вовк Отож, гостріть пазурі Але годі про людство Я заборонив собі думати Я вимкнув мозок На крутій Здовж глинища дорозі Я почувався як на сцені Вона вся проглядалася від цегельні Тому, залишивши збоку Нагорнену бульдозерами гору глини Побрів по мілководдю. Довго викреслював Стомленими ногами Обриси звиви з Дніпровського берега Поки не опинився Супроти шпиля, де закопано пам'ятник Від того шпиля Я уже знав стежку до землянки Але наді мною Зависав крутий Помережений сувами Схил гори І я подерся по схилові Хапаючись раз у раз за колючі кущі Шепшини та низенькі барізки Важкий рюкзак тяг назад, червоніста земля осипалася, ноги ковзали. Нарешті від шпиля мене відділяла сама глиняна крайка. Метрів зо два заввишки, але прямовисна. І тяглася вона півколом з до широкої улоговини на добрий кілометр. «Ну, Івана Івановичу», – мовив я голосом, сповненим іронії, – «Якщо вже ви так упевнено пророчили мою з'яву у жолудівці, то подайте руку, аби я вибрався на шпиль, а не смажився на цьому схилі, як на сковорідці». І раптом я справді побачив над собою кам'яну руку. Бракувало лише за сценою глухих кроків командора. Лише глибоко матеріалістичне виховання допомогло мені збагнути – що рука належить дорогому і незабутньому Володимиру Іллічу О краю кручі В якій ми поховали восени пам'ятник Відчахнувся Посунув униз Оголивши долоню вождя витесаного з каменя Охопившись за ту долоню Я підтягся і замить уже стояв на пагорбі Аж тепер Міг передихнути Віяв вітрець із з моря Що колись звалося рікою Дніпро Цвірінькали у перелісках птахи Шархотіло сухе листя на дубах, але з-під сухого листя уже визюблювалося листя юне, ясно-салатове, над блакитними як небо острівками фіалок гули джмелі. Пахла земля прілим торішнім листям і молодою травою.